Головне ж, згаяв час. Коли він прибув, у селі було порожньо, а зараз з усіх кінців збігаються бунтівники. А тут цей дзвін б'є на сполох, скликає. Ще чого доброго з'являться гайдамаки. А дзвонар, побачивши, що жовні реламають церковні двері, та помітивши вдалині загін вершників, Почав дзвонити ще швидше. Мідний стогин, що жалібно лунав з дзвіниці, хвилями котився на всі чотири сторони, наче волаючи про страшне лихо і закликаючи «Все живе на допомогу». Це він, вся крев збунтував всіх, не би зрадів до Вудса, що нарешті знайшов винуватця своїх невдач. А дзвонар тим часом, вигинаючись то в той, то в другий бік, розгойдував, що було сили, важке серце великого дзвона. «Зняти його, шельму, напалю!» – гаркнув на гусарів Довудца. Троє з них кинулись шукати драбину. «Слухай, но, ти, шельмо!» – крикнув дзвонареві пан Довудца. Якщо ти зараз же не перестанеш дзвонити, то я на твоїх очах усю твою сім'ю спечу на повільному вогні, а тебе посаджу на палю. Якщо ж перестанеш, усім дарую життя. Дзвонар почув цей ультиматум і на мить був задумався, та ось дзвін знову судорожно застагнав. «Подихай же!» – несамовито загорлав Довудса, вихопивши пістоль, вистрелив у дзвонаря. Але куля, не влучивши в нього, зачепила маленький дзвоник, і той жалібно зойкнув, наче від болю. У цей час до пана Довудса підбіг один із гусарів і повідомив, що маленькі задні двері вибито. Довудса поспішив за ним і через вівтар зайшов до церкви, де гусари вже ламали двері на дзвіницю. Вдершись туди, вони скинули дзвонаря вниз. Упавши, нещасний зламав ногу, а руку йому одразу відрубав розлючений пан Давуцца. А згори тим часом спускалася в лисянку величезна каруца, запряжена восьмириком ворони коней цугом. За нею в хмарі густої куряви мелькали конфедератки, каски, черкеські папахи і козацькі шлики конвойного загону. У каруці сиділи старий Кшемуський з Мокрицьким, а проти них промистилися плебан Базилівського монастиря і полковник Стемковський, запеклий ненависник схизматського бидла. «Я за всі села і містечка я ставильможного пана губернатора спокійний», – сказав плебан при в'їзді в село. «Тут хлопи не опиратимуться, але далі до Турової інша річ. Там ліси й ліси, а вони кишать гайдамаками, та ще ми одержали відомості, що до цих волоцюг прориваються розбійницькі банди з гадючого гнізда Запороже». «Нині ці вовки беззубі, 300 дияволів та вдвоє більше відьом, якщо я їх не знищу», – вигукнув Стемпковський. «Хай тільки уповноважать, то я з їхнього гнізда зроблю місиво, дали бі місиво з вугілля, попелу й крові». «Ніхто не сумнівається, пан полковник – відомий лицар Слава Корони», – люб'язно мовив Кшемуський. Каруця зупинилася біля церкви. Молодий доводця ту ж мить підскочив до неї і доповів своєму дядечкові, що церкву відчинено, що титар, який чинив опір, заарештований, він справді сховавши священні речі, повернувся на цвинтар і був схоплений гусарами. А піп нагло помер. Дзвонар же, котрий скликав хлопів на бунт з відрубаною правою рукою, лежить біля церкви. То цей піп не схотів схилити своєї парафії до послушенства і прирік її на загибель, поспитав, підводячись із свого місця, Кшемуський. Більше того, мій найясніший дядечку, він підбурював парафіян на бунт і велів бити на сполох, відповів Небіж, допомагаючи ясновельможному вилізти з каруци. «Гадюка, шкода, що помер так швидко, я б з ним побалакав». Ну, та залишилося ще дві години, і ціла отара, глядіть же, привелебної отче, до церкви, перетворіть її святою мшею в костюл. Во славу Божу і в торжество вічне католицької віри, урочисто промовив Мокрицький, а плебан склав руки на грудях і звів очі до неба. А натоп на Титаревій вулиці зростав і зростав з найближчих виселків Через леваду підходили все нові люди. У дворі теж було повно. Скорботний настрій селян поступився тепер місцем почуттю обурення, що наростало з кожною хвилиною. Чулось глухе ремство, очі блищали похмурим вогнем. внутрішнє хвилювання.